بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصويرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغییس رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی دا قرآن کریم دا غي تذکیره شروع او دا ډیر اهم عنوان دی چې مونږ او تاسو تدا دا پته ای کریم خطاب د چا سره کوي نو قران کریم د دواړو ډلو سره خطاب کوو نم منون کی او منون کی منقاد او غیر منقاد بیا دا نم منون کی چی او نو پده کی دهریو مجوسو دا ای مختصر وضاحت شویو دره مدل مشرکینو د مشرکینو چونکه قران کریم په عربو کې نزول شوی او په دغه وخت کې مشرکین ډېر زیات وو دغه مشرکینو بعضې عقاید داغي تذکره شوی وا نن مونږ ذکر کوو اقسام المشرکین د مشرکینو اقسام مشرقین پس لور کسم مبانې دي په دی اعتبار سره چا هغې کم کم معبودان جوړ کړی وو او هغې شکلوې جوړ کړړی نمبر ایک مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالعباد الصالحین دویم مشرکین بالکواقب درم مشرکین بالجن سالوررم مشریکین بل میک مشریکین بل عباې سوالیحين دا کمم خلکو مشریکین بل با ارا مشرکین او چدی نیکان صالحان با الله سره برخدار ګرځولیو او دا بنی شرک چې عالم تر ازل یو روم بنی شرک روم چې دی عالم کې را پیدا شیو دا مشرکین بالعباد الصالحین نکان بندګان د الله سره شریک ګرځول اول شرک قرع ابواب العالم اغلم بنی شرک چې د دې دنیا دروازې ډبولوي اغا مشرکین بالعباد الصالحین د نوح عليه السلام د زماني سنئ خلکو د اړینو مونږه قران ذکر کړی دی چې کله نوح عليه السلام د خلکو ته د توحید دعوت ورک نو ا خلق وی لا تزرن الهتکم دا خپل خدایان مپرې دی وَلَا تَزَرُنَّا وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا دقا 15 نمونا تذكيرك رازي چه کلا دقا خلق وفاتشيو دا نیکان کسانو انسانانو اولياءو خوا چه کلا دا 15 بزرگان وفاتشيو نو خلک ور پسی ڈیر زیاد خاپاؤ شیطان محنت کاؤ وسوسے ور تواچولا چستاسو دا مشران د دنیا نا لالا و نیکان اولیاب و زرگان استاسو عبادت تا دیری ڈڑی نا لئی نو داسې کار که دا غی تصفیرو نا او دا رومبلي شهر کې دنیا تر راغلی ر تصویرونو دا وجنه راغلی دي د پټوانو دا وجنه او دا پټوان تاسو جوړ کئ کاغذ خو اغه زمانه کې اونې نه میډیا وا نه موبایل نه کې نو په لږو باندې جوړ کئ یا پکانو باندې جوړ کئ نو شیطان ولده مشورهور که چه ده دی واړه واړه پوٹوان جوړ که که ده سرو نه جوڑ وی که ده گتنه جوڑ وی اکه نه ده چی مونگ او تاسو تپت چې دا ده شرک کومه طریقیه سره رادن نشوه دی اوس مقصد اغا تصویر نو مقصد ګټه نهوه مقصد دغه بزګانو شکلولووو نو هغی شیطان وي چې تاسو عبادت کوي نو دا ځان سره خوا کږ دی هغیبته د نستا صبح عبادت کې خوند او مزنوره سیوا کیږي اګی ډیر خوشالهږي ځکه ډېرا خیسته مشوره را نو دې تصویرونه جوړ کو په ډېر وخت تیر شو دغه خلقو په تصویران ځان سره کې خواد دغه شکلونه ای عبادت بیکاو دغه خلق لاړو داږي نوی نسل راغي دا شیطان خودیر اوگده سی نده و اوگده من صوبه و اغنوه نسلته و سواسوا چولا چه تاسو تسپتا دا چه ستاسو مشرانو دا پوتوان زیف زیلگولی نده داسه پارا دا چه بس تاسو مشرانو د باران سوال کهو او داریک با قبل دونو دا سو جواه وجه داوا چې هغې ددي پوټوانو تاظیم کوو او دی سبا د هغې نکانو روونه را تللو د دا پوټوانه نهدي او ستاسو مشرانو بدي ته ووي او د نکانو شکرونه والبه الله تهوي نو کار به کېده په سورت نوح کې د دې تذکرہ شوهرا او دا ودو سوا یغوس یوق نصر دا ني کان خلقو وب قوم نوح دا رنګه کریم چیدہ مشرکین بالعباد سوالحین تذکرہ کئی سورت النجم آیت نمبر انیسو گو رئے سورت النجم خودلتب یو خبر بلم ذین کی راسخہ کئی چیدہ مشرکین بالعباد سوالحین مشریکین د نیکان و خلقو تا د خدایی د سیپت دا, دا, دا ورکولو د وجنا دیر خلق پا دیر نپوی گیا غیوی دا خوبی پخوا بوتان را مدد کولو او یرد آو مولیان رالو د بوتان و بارکی تکمائیتون نازل چوی غا پا نیکان و پا درگونو لگئی سورۃ توبہ کی جرازی آیت نمبر 30 کی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن اللہ نو عزیر علیہ السلام بوتو تو چ دیوی دا خدینا زولیدی عیسی علیہ السلام بو تو چ دیوی دا خدینا زولیدی سورۃ النجم آیت نمبر 19 20 اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى آياتہ سوچکله په حال د لات او عز او منات ا الثالثه چې درېم دی ال اوخرا رستو دي ته دا لات او عز منات دا چې کوم دی د دې تاریخ علماء او ذکر کله لات دا لاچ دین و دا یو سخي انسان ہو دیر او دا کو یو لوی بزرگ منو ولی منو چیکل دی مل شو نبی دا دت پسیره او شکل جوړ کا بخاری کی روایت دی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول دے کان اللہ تو رجولا صالحا دا اللہ چدی دا یونیک انسانو یلت سویقا للحجاج حاجانو تبی سطوانو ارکولا. دا مشرکین بیل عباد الصالحین قران کریم چې کله لدی تذکرہ کوي په مختلف انداز سره کوي د دینی کان صالحینو اجلیل ذکر کوي که د خدای صفات نشتا دا انبیا و نشورونکی او گورا آدم با بابا باندې مصیبت راغې نو چغے والی و ربنا ظلمنا دازل کے رد دا مشرقین بلی بادی سوالی ہی نم کئی او گورا نو علیہ السلام دے تول قوم خلاف دے او چغے کا رب سرنی بی ما کذبون زما ما رب تم امدادو کے وګورہ دوه له سلام الله ته محتاج دي وګورہ ایوب له سلام بیمار دي بیماری کی الله الچ غو عالم دا نه کان خلق دي وګورہ صاحب کا لوی اولیاء کرام دي الله وی ماوربان خو برا واسطہ بس ربنا علا اذانه ما ول فغ غلام دي وګونه مي ولاوټه فاول غار کې مي ودکه خو راځ ته محتاج وو ګور ايسه عليه سلام الله ته محتاج نو قران كريم چكلا رز كيفه مشركين بالعباد الصالحين نو كلا صالحين عجز ذكر كي چاغي مصيبت کې الله له چغا والي واه احادیث و مبارکو کمرازی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحیح بخاری کے روایت دے لعن اللہ الیہود و النسوارا اللہ دے پیہودو نصاراو بانے لانتو کی اتخذو قبور انبیائیہم و صالحیہم مساجدہ اغید انبیاؤو دا د و قبرون تسجدے کیا اغید انبیاؤ اللہ اکبر کبیرا مپسیرین زکر کئی لکی امام رازی ہوئی دا, دا منات غزا بارکی دا منات بارکی ام جل دا سبا نمبر ساٹ تفسیری کبیر دا پخرودین رازی چې انہم وزعو حاضح الاسنامہ وَلْاَوْسَانَا عَلَى صُوَرِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمَا دا بوتان دی دا انبیاء جوړ شکلونه د کنیو دا جوړ و <تصفح> او جوڑ چې اوی ترسو چه دا شکلونو عبادت کیگی نو دا تصویرونو والا بزرگان او انبیاء دا دی دا پارسا پارش ل الله په دربار کې او بیا تفسیری کبیر یو نیر ناشنا خبره ذکر کړې ده نوټ کې یادې کې امام رازی د اندش په غوسه او کلامخ کې تیر شوی هغه وی ونذیره په هاذا زمان وې زمونږ په دور کې مثال داسې دی ونذیره په حاض زمانه اشتیغالو كثير من الخلق عبارت رووول رو کې ځان سره نوٹ کې ډېر قیمتي عبارت دی ونذيره في هذا الزمان ونذيره في هذا الزمان اشتیغالو كثير من الخلق بتعظیم قبور الاكابر على اعتقاد انهم اذا عزموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله ايه رقم 3 خبر هذا هو اغا جاء تمام زور كجد شركيات وخلافه د قبر پر سټیج سو ای عبادت خوان دعا خني چې دا وګورا د امام رازي په زمانه کې همداسې نهکان موجود خوا. و کا ونذيره په زمان امام رازي زمون زمانه کې د دغ کزرو مشرکان مثال داتې دی چې دا ډیر خلق د قبر نو په تعظیم باندې مشغول د قبرونو احترام کوي احترام څه مطلب فشاشه د رضوي سلام وتکئ خزيق ولي ال ته نظراني رودي منقتي وودي اشتغالو كثير من الخلق بتعظیم قبور الاکابر پدیق دي سرا چې کله د قبرنو تعظیم کیږي ردا قبرنو کی والا مد الله فن دي تشفارست کوي الگره استاد دعا محتاج دي قران كريم کي زي په زيرازي عباد دا تاسو چې ورته چې و خير رحمت کوي د تاسو اونته بندي ګان دي لپمشريكينو کي یو کسمكم مشريكينو بل عباد الصالحين ذوهم کس مشرکین مشرکین بالکواکب مشرکین بالکواکب دا هغه خلق جديد استورو او د سپغمه او د نور د ذی شکرونه جوړ کړل او دې متصرب غنل او دې نظریه چې دا بهسان ندي دا انورس وګمه او انورل ستوري سياره دا بهسان ندي دیم روح لري جون لري او اقل لري او بل دا چې دي په غیب باندې پوهږي دی را حت رسولی شي تکلیب رسولی شي نیک بختی او بدبختی بختي والا تاواله شوي ده په دی وجه د ستورو تاظیم ب کوو د ابرایم م السلام په وختیم دا خلککو دی ته سواببينم ویل کېده قران کریم په مشرکین بالکواکب باندې رد کړي لکه سوره الانعام وګوره آیت نمبر 74 اول قسم مشرقین کوم دوم قسم مشرکین بالکواکب قران کریم ور باندې رد کړي سورت الانعام د ایت نمبر 74 نه شروع کی ور پس یو ی فلمہ جن علیه اللیل را کوكبہ دغه نا ایتنو اذا ای وحفلمہ کی ترازی فلمہ علیه اللیل نو هر کلاچ او غوڑ اذا پد باند شپا رآکو کبان نوویلی دو یو سطوری اگر خلقو خود سطوری عبادت کو ابراییم علیہ السلام چه سطوری ولی دو دی خلقو تویی حازا ربی دا با زمان ربی لکه دستوری عبادت بکیگی دستا سطوری با ربی قال حازا ربی آیا دا زمان رب زی فلمہ افلا نو حر کلچ پڑشو نو ایبراهيم علی السلام لا احب الافیلین زنخ وقوما الافیلین چپټیږي چې غایب کیږي د پاره د خدا خدای توبه ز دې چې خدای توبه زشتنه نو فلما را القمر باز غام نو هر کله چې ولیدت به مې زلي دن کې وی ویل آیاته زما رب فلمما فلانو هر کله چې هغه فټه شوه نو ویلک نو کړړی خوځ نهما طرف زماارت تووحی ده خا مخذوي د ګمرااهانونه داس ف میدي کې مخدی صفات نه شته دات دی په سواببينو په مشکین بل کوه کې باند دیفللمما ر شم سباغا هرکې چېړیدون فَلَمَّا أَفَلَتِ النُّجُومُ وَحَالَ الْجَوُّ لِجُفُونِهِ وَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا قَوْمِ أَزَمَا قَوْمَا إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ زبيزار همداس نه چتا سو شرک کوي ردیږي د خودایي صفات نشته نه پستوري کې او نه پنور کې او نه پسپګمه کې سورت النجم آیت نمبر 49 و انه هو رب الشعراء يقینا الله جدی انه يقینا الله جدی هو رب الشعراء اغه د شعرا, شِعْرًا سوري رب دې نو قران کریم د کواکب عاجزی ذکر کړي پاولوهیت رد کړي شې قران رحمت الله عليه الارفان کيم ذکر کيا چې زموږ د پښتنو کې باندې خلکو شمال طرفکا پیدا چې خوځول د به جرم غړلو زګه چې دی خو قد به شمالی دی وي دا بدی کې مراده نشو یو شیخ سادی بابا رحمت الله عليه د نجوميان نورس کوي په گلستان کې دیر پاکستان دا ترا در چخل یو جدا اندازي یو نجومیو دی خلکو تا دا غیب خبر ورکی قسمت مالیو ویلی که ستاره و گورا اوزن ستاره خلقو دی که نکا نجومیان دا خلک و عقیده دار جا پا غیب و و یو نجومیو و شیخ سعادی بابا گولستان کیوئی نو شیخ سعادی کسا نا خلقی چه یو نجومیو نو کور کے ورکر پردیس علی ناستو لدن پپٹا راغلیو دی نو خبر بیجازتا نشور شاہ و بل شاہ جنگ جوڑ کر چو بیمونکر تسنگ راغلیو بیجازتا راغلیو پٹ پپٹا راغلیو بلا خلق را جمع دی شور دی علکہ دی نجوبی کرا سوک اوڑی دلیو او خدی سرے کٹ کے ناستو بلا خبری شورو دی بس د توحید والا خو یو خلصو چی کنه خلقو ته دعوت د توحید ور کوي چې عقیده د خلکو صحیح شي یو موحد سره پلار ته ریدو د جنگ یولې دو ور نږدې شو و دا به لجومي کړه خو تلی او پاغي جان دی لوغا موحد باباجی ور تویو وئی تو برا وجی پلک چدانې چی چستو چون دانی کر در سراي تو کېستو وې اې نه نجوم کآ کا طالب ده اسمان د برحالات او دستور د سیارو څخه پته ولګي تا ته خدا پته نشته جستا تاسو په کور کې څه کی سرا ته پوره نه خبرېږي د خپل او خپل ګتا پهل نجوم باندې قسمتونه معلومه په قرآني کریمه په مشرکین بالکواکب باندې رد کيه ګن وایتلو کې دابا رازيدا سو تو ایتنا موږ راوالو لو دریم قسم د مشرکین اونا مشرکین بالجن مشرکین بالملائکہ اتماق کیوا ہے مشرکین بالملائکہ دا دے مشرکین وقید داوام دا چیل عیاض باللہ دا ملائک چیدی دا بنات الله دی دا دا اللہ لول دی سورت النحل کرا دی کنه و یجعلون لله البنات دی الله لونه لونه ګرځولې دی بهدا ملائک مدبر دی نو قران کریم چې کله د مشرقین بل ملائکه تردید کوي د کله د م اجې شروع کې چې خو الله ته سب بس تهلاړې اوې ص په ذاجراتې جره ف لاتې ذیکه ان الله حکوملهاح کله لا عسونه مع امر الله دا ملق دي ته د بره نه دینا فرمانی نه کویا وكم من ملائك في السماوات دير ملائك پاسمانوږي دي أغير الله بندګي کوي نو, نو قرآني كريم په مشرکین بل ملائكه باندې رد کوي سلورم قسم د مشرکین او نا مشرکین مشرکین بالجن دا اره خلقو چې دی یې کان د الله رب العزت سره پیریان هیڅ ادار او دی ویده د پیریان او د الله سره خصوصي رشتہ ده بل دا عقیده وه د مشرکین بالجن جدا مشریکین جدا جنات پا غیب و بانی پوئی گی او سم در دیر خلقو اکی دادا دا, دا بازی سیزنو زمدی خلقو کې دن نی کتا سو خیال کلی سو جناشناق انتا خبر ہو کی کانا علیکن اولی تا سزبر گی سا علیکن اولی تا سزبر گی اگر تا غیب و پتا لگی سا علیکن اولی تا پیریان له خبر روڑی که پیریان غیب دان ندی دا مشریکین بلجن نظریه داوا چې مش... دا جنات په غیب پوئی گی پا نقصان باندیم قادیر دی دی پا د پیریانو شکلونم جوڑو د خپل اقبل طرف پا بیشکلونم جوڑ کردی ووا چه دی تا جنات رازی سورت سوافات کے رازی آیت نمبر ایک سو اٹاون سورت سوافات سورت سوافات یا سین پس سوافات وجهلو ب نه هو و بین ن ج نهې نه سبان او جوړه کړړې د دي په میندله او د پیریانو کېشتهداری سره تلولجینه یت نمبر چې سورت الجن ایت نمبر 6 وانه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادو عمره قام یقینا اوسریدا انسانان ونع چپنايبه اختا فسلو د پیریانو سوره الانعام ایت نمبر 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِ دِي گَرْزُو لِوَا لَالَ شَرِكَانْ دَا پیرِيَانُنَا گوڑا پیرِيَانِ دَا اللَّهِ سَرَ شَرِكَرْزُو لِوَا هُم دارنگی سورة الانعام آیت نمبر ایک سو اٹائیس يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فکم عرض چه برا جمع که اللہ دا ټول خلق او بوائی یا ماشر الجننی تولگیه دا پیریانو قد استقصر من الانسو تاسو دیر انسانان گمراکڑیوام تفسیر ابن کسیر ذکر کوي چه دا پیریان برا انسانانو نا یریده اسم پیریان یریده انسانانو نا دکه د انسان خو لوي زته ل کرامتته ل شرافت دی خو بیا داسې انسانانو چغې د پیانو ن پاه کیا راه چې کله دا انسانان زنګل ته یا داسې بیابان ته لاړه د پییان با او ابن صائب انصاری واقعہ تفسیر ابن کثیر ذکر کئ ابن صائب وئی چې زړه پلار سرا روانو ما په یو سفر کې او دا هغه زمانہ وجدان نبی رې سلام نبی نوې شهرت او تذکيره کې دا زمونگ پلا را بانده یو زنگل کی شپونکی سره اشپر آلا چه داشت پا دا نیمی ناو واؤلی دا پدی کې یو شر مخراغی نو یو ګډورې رو چت کو نو شپونکی را ٹوب کو چگه کا یا عامر الوادی جا رکا اې د دې ایریا ذمہ دارا امداد تر ورسی نو پدې کې موږ وګ لیدنه او یو आवाज شو یا سرحان ارسل هو اے شرمخه پریږډه نو بشرمخه ګډه پریښو ده خبره موږ سمجته نه نه پدې ځان پوې کې دا ابن سائب وې چه زب پلار سر روانو ماش شپامو یو شپونکی سر روانا گردی بیزی چساتی نوی چی شپا دا نمی نوولی دا تو دشپی یو شر مخراغی او گردی روچتا که تو دی شپونکی را ٹوپ کو ویچی اے بابا جی را مدد شی اے مشر را مدد شی یا کبیر الوازی جا را که اے زمون دا دی علاقی زیمدار را را سی امداد مو کہ ویدی چھی سرا یو خूपी आवाज شو چی یا سرحان ارسل ہو اے شرم قفری د گڑا گڑے پره هو وې مون ته پوهه کو د دې سپون کینا چې داتې کی سرا وې هغه وې چې زمون دا ایریا کې دغه زنګل دا د دې یو سیمه دار دې په ریانو نا مون دا هغه په نظر و نیاز او مدد تور کو د مویبتېله چ غ وو را مد څنګه کې دی جوړه شوه او زم دا ته خلک شته هغې وي کلی ک شته د مشرکان کم دیو دا ټول خلق صحیح خلک دی په دی کلي کې دا خلک شته او سم کال په کال چیلی بی پیر بهبا ک ل وي کومونږ داسې لکو که نه بیا بیاتهکاره خرو او مومونږ بیا ایسی ډن ولاس په موماتږي س مویبات را پېخې ږ کدا شرک نه نیلو کدا اندو تو مو کوپر نیلو دداشي خلکو خیراتونه صدقيرو جیدري څه پیدا نشته نو الله اکبر کبیره نو دی ویه چې موږ بیا د نبی رې سلام له تفوس کړو چې زمو خداده پروګرام وي نبی رې سلام وتو دا شر مخنو شرمغ چې کله ګړم چته کې کنه ته بیا دست کوو شرمغه ده نه پریری دا هم پیریو دا دیه کې دیه خرابولي چې ګني یا کبیر الوادي جا راکا نو بس به تا چل دا کله کله کل شیطانا نو د دې خلقو د دې خپو دا غنک لکونی سي نو دا خپي خو گیږي وای په خو می باد دی او هکې گی نه ډاکټران موګه ته او ای خوری بادو بابا تلالا شکانا نو چه بادو بابا تلالشی نو باد تیوزی نو چه دا باد تیوزی با با و ای بابا دا ته در دیر لوی مرتبه خاونده یا چه باد دا نوزی نو د اخفو دا رگونه دل شیطان بیونیو خواه اکی دیدل پا دربار او په قبر جوڑولا اکی دیدل په بابا جوڑولا دیر ما شمان دی شیطان پی چونگاری لگی نه بس کوي کوی چې بند مو وتو نو بس دښتې شاد وګوره هیڅ تماشوم غلې شو هیڅ تماشوم غلې نه شو دا شيطان نکوه او تي دې دا لا غلطه ولا کونجه که مو وتو راجوول او هیڅ تماشوم بس کلار دیوس کولی پوا خو د کیږي چې اړه نه کوي دا ټول غلط طریقې کار دی الله اکبر کبیره مدارکم مشرکان او تفکر شروع دا مشرکین بالجن مشرکینو یو کسم کنن بے کیا رہا مشرکین بالعباد سوالیبین دی مشرکین